Літописець свідчить, що в Києві, на березі князь мав 200 наложниць, а в Білгороді – 600. Ви в це вірите? Ну, літопис же. Літопис – документ. А документам треба вірити. Хтось сказав, що документи брешуть ще більше, ніж люди. Вісімсот наложниць. От ви, молодий мужчина. Ви могли б справитися з такою кількістю? Я морально стійкий. Уявіть собі, я здогадувалася, але чому ж ви тоді не вірите в моральну стійкість князя Володимира? Як юрист я повинен вірити літописцеві. А коли це гіпербола, навмисне перебільшення? Щоб наочно показати, які великі жертви приніс князь в ім'я нового Бога. Хто б же дозволив так заплямувати честь Володимира? А хто б міг заборонити? Заради слави і могуття Господа Бога все дозволялося. Окрім того, давайте розмірковувати практично. Ви кажете, ложе князя Володимира. Чому тільки одне, коли тут було кількасот жінок? І звідки відомо, що воно князеве? Ви не бачили, що то за ложе? вигукнув Кармолін. «Це щось унікальне, агрегат, плацдарм. Ну, я не знаю, як назвати». «Ви що, бачили це ложе?» «Так». «Але ж воно було в машині Гасанова і зникло з неї». «Ложе на картині, ви матимете змогу пересвідчитися». Костюк жив у тій частині Білогородки, де збереглися ледь помітні залишки – давньоруського городища. Сади батулилися до князівського валу, великий зелений паркан, металеві розsitцьковані ворота, студенна хвіртка. Біля хвіртки автоматник. Ще один автоматник у дворі. У вас що, ордер на арешт господаря? спитала Оксана Кармолина. Ордера немає. Це так. Для порядку. Сховайте цих хлопців у свою машину, тоді буде хоч якийсь порядок. Хата на помості. Три просторі кімнати. Великі вікна. Нова дерев'яна підлога. Меблі теж нові. Колись вважалися недорогими. Тепер усе дороге. Костюк за освітою був ахроном а працював директором дитячого пансіонату «Пролісок». У довкола київських лісах повно пансіонатів, і всі чомусь називаються «Пролісок». Куца фантазія в наших господарників. Господар зустрів Оксану і Кармоліна в передпокої і мовчки повів до кімнати, де на диванчику, що горів веселими червоними квіточками, сиділа заплакана дівчина – з таким розкішним білявим волоссям, що в Оксані все здригнулося. Чи не та, яку вона шукає? «Моя донечка Галя», – сказав Костюк. Оксана вже повгомувала своє серце. У дівчини розкішне не тільки волосся, розкішна вона вся. Українська порода. А та отруйниця – дивненька, миршова, мабуть вертлява і, звісно ж, дикозла. Аля досі не вірить, що Рустем», – пошубки повідомив Костюк. «Рустем» – це було ім'я Гасанова. Військовий юрист з усього видати не відзначався надмірною деликатністю і вже встиг повідомити про все. Оксана тільки й змогла, що співчутливо перевела погляд з доньки на батька, а тоді з батька на доньку. Костюк витлумачив все по-своєму. Дивитися, що не схожа Галя на мене, я ж чорна, як циган, а вона – в матіруся. А мати саме вчора поїхала до сестри, в Черкаси. У тогі вмер чоловік, а дітей у них не було. Сама залишилася. Ну, Марія, може сядете? Я вже товаришу підполковнику все розказав, та коли треба, то може іще. Дякую» сказала Оксана. «Ви нам розкажіть і покажіть все, як воно було із самого початку».